Kalltjur Radio! Hos FMs eget fotbollsprogram. Välkomna till det här tionde avsnittet av Kalltjur Radio. Jubileumsavsnittet. Det är härligt. Tio veckor och tio avsnitt. Det är helt fantastiskt. Ja, det känns väl bra. Det känns mycket det bra. Väldigt bra till och med. Ah. Ja, vi har hållit ihop länge nu. Ett bra gäng. Hur mår ni idag, grabbar? Det är jubileumsavsnittet. Vi lever ju upp lite kring det och... Har det rätt gött där faktiskt. Skumpar och partyhattar i studion. Jupp. Och eh, ja, festligheter kan man säga. ja Fantastiskt. Vi, eh, vi är Emanuel, Jakob och Simon som vanligt. Eh, vilket är väldigt trevligt. Vi funderar ju på att så småningom slänga in ett par gäster. Men eh, ja, denna veckan eh, håller vi det Idag skiner de med sin frånvaro mm. kan vi säga. Vi får se om det kanske kommer en julklapp eller en, en nyårsraket så småningom. Men det håller vi på ett tag. Mm. Vi går vidare till veckans spaningar som vi alltid gör. En stående punkt. Och, ja, jag frågar dig Simon, vad har du spanat på i veckan? Jag har spanat på Erik Niva faktiskt. Han har blivit utsatt till Sveriges bästa sportjournalist. Mm. Igen tror jag. Men jag bara tycker att vi ska nämna honom för att han är så fruktansvärt briljant. Speciellt då hans blogg som man har med Simon Bank. Simon Bank. Ja, precis. Aftonbladet. Ja, egentligen är det inte så mycket mer än så egentligen att folk går in och läser. Det finns så himla mycket intressanta inslag och artiklar som man skriver där som är väldigt informativa och djupa och väldigt roliga att läsa. Mm. Man kan läsa om allt ifrån triviala saker till jättedjupa diskussioner. Så att det, det är egentligen min spaning och mitt tips att gå in och läs den bloggen för att ni kommer njuta av den. Ja, jag kan också rekommendera att liksom, han har skrivit två eller tre böcker. Mm. Den nya världsfotbollen, en bok som jag har i alla fall där han skriver mycket om Real Madrid och det var ju då i tiden med backhandvärmningar och Asianturnéer och mycket sånt när pengarna på något sätt blev nyckelfaktorn Som kanske är ännu mer aktuell idag egentligen med City, PSG Real, Barcelona ja. som sitter på de här stora kapitalen vilket då gör att vissa mindre klubbar som är kanske strax under inte riktigt kan konkurrera eftersom de inte har samma kapital. Vi ser väl Dortmund nu som kanske Lite av uh, deras antites då, som vi, som jag tror i alla fall. Jag ska inte säga med säkerhet, jag vet inte riktigt. Men jag tror inte att de har samma kapital som de klubbarna har. Nej, men och ändå man, kan kon konkurrera väldigt bra. Man kan ju egentligen se tysk fotboll som en antites För även om Bayern München är FC Hollywood och allt det där så har de ju en jättevälskött ekonomi. Vilket tyska klubbar tenderar att ha. Uh, så det är ju ett mönster som bryts där kan man säga. Mm. Men jag, jag, jag har fått fram att det, det är sen. Eh, vad var det? Vilket VM var det nu som tyskarna gick åt riktigt? Det var för, för, förra vm var det som det gick riktigt åt skogen när de körde gamla gardet där. Du tänker på 2002? När du gick de till eh, nej, final? Nej, det var ju final mot mm, typ Exakt. men eh, hem... 98 med biro fick ingen bra. Nej, för Hemma-VM ja, det, men det är Men det var ett senare. Hemma-VM var 2006, ja. Ja. Då var de ju det var också på... bra, liksom. De var... mm. nej, det, förlåt, det var EM 2000 var det som, eh, som det gick riktigt kass och då, då började de göra om hela... Mm. Eh, talangfabriken i Tyskland då, jag säga, de, de tvingar de två, första, två största ligorna att eh, köra egna, egna talangverksamheter och på så, på så vis har de ju radat upp eh, talanger mer, mer eller mindre nu på sin det, det var väl en eh, en, eh, en omformatering där som inte var helt populär alla gånger och det har inte varit gratis heller <coughs> som, som det står där på Niva den kost, de har kostat 6 miljarder kronor den här eh, omformningen men de har effekterna har blivit enorma, som, som man kan säga de har, eh, bondesliga klubbarna har fått fram 275 spelare i sina, de här nystartade akade akademierna Det kom ju en generation där precis eh, om man, om, som bytte av Biroff och grabbarna, och där bland annat Sebastian Deisler och Mikael Ballack och de här, mm. och de blev eh, frontfigurer. Precis, och nu har man ju verkligen sett att det kommer en, en, en ytterligare en ny front. Det är ju nästan nu som man börjar se de riktigt spektakulära. Precis, och i vattnet av Ballacks eh, tågande får vi säga. säga mm. eh, kommer de här Ötzil och grabbarna. Ja, Så och det slog genom ljuset. Innan har det ju liksom, den enda exotiska inslaget har ju varit polacker i tyska landslaget. Nu har de ju fått den här liksom andra generationens invandrare inne i laget. Och det... men, men, men vad som är intressant är att alltså, det kommer ju killar från alla samhällsklasser i dagens tyskla, mm. tyska landslag. Vi kollar Toni Kroster som kommer från en gammal östtysk familj och mer eller mindre Han är den sista östtyska spelaren i landslaget by the way. Mm. Så han föddes några år innan Muren föll. Och han växte väl mer upp i ett fotbollslabb Men mm. vi kollar Mario Götze som vars föräldrar är akademiker hans pappa är universitetsprofessor av en, som har en slumt och hamnade i Dortmund ja. på universitetet där och eh, även han då eh, så de kommer från alla klasser vilket gör det väldigt intressant mm. Verkligen. <coughs> och det, man ser också en skillnad i att eh, det är ett land som också tänker på landslagets bästa på ett annat sätt det känns inte som att eh, om, om man tänker FH, liksom de har ju, de har ju en, en annan väg att gå på något sätt där är det liksom Premier League som är nummer ett Verkar det ju som. Sen tror de ju fortfarande att landslaget ska, ska kunna konkurrera även om de inte gör de här stora förändringarna. Men det eh, tyska landslaget har gått igenom en metamorfis egentligen. En hel omförvandling från att vara ett gammalt vad ska man säga, köttande som egentligen sprang ner sina motståndare till ett dansande fotbollslag som spelar boll på ett extremt vackert vis. Ja och det sägs väl att är det är liksom Jörgen Klinsman som satte någon form av grundpelare? Jag som... jag tror ju att det här stämmer från det här just att de har utbildat nya akademi, de har skapat nya akademi, aca, aca, fotbollsakademi och på så vis skapat nya fotbollsspelare mm. som stöpte ur en helt annan form Men vad man säger kanske vad som var den traditionellt tysk, det är inte det längre utan det kommer nog det här är de nog från de här nya Akademierna som kom efter The Buckley 2000 mm. tror jag Ja och eh, där kan man ju hoppas på något sätt att, att Sverige. man ser ju att Sverige producerar en annan typ av fotbollsspelare idag också <hör> Vi hade ju då liksom de klassiska Stefan Schwarz eh, Jonas Tern-aktiga eh, inmittfältarna som alltid såg som brunkiga och allt vad det var även om de... Inte konstgräskompatibla Nej, Nej men exakt, exakt eh, Medan eh, man idag har liksom en annan stil på många ungdomsspelare liksom, de mm. kommer upp och tar för sig de visar på ett annat sätt eh, framfötterna och där kan man ju hoppas att Sverige vill gå lite i i Ja vi, får på det. Av Tyskland. vi får hoppas på det. Jakob, eh, vad har du tittat lite extra på? Jag har kikat lite. Jag är lite intresserad av det här skvallret runt omkring de här de här lite mer den man säger så. Mm. Och där har jag tittat lite på ett brasilianskt företag som i veckan presenterade en studie över de högst värderade spelarna och talar vi mm, right. penningvärde. Och, eh, jag vill diskutera lite den här listan mer. Mm. Lyfta fram några, några notiser som jag gjort. Eh, Messigt Messi har du tagit täten. Inte helt oväntat. Nej, det är inte Han vore vä väldigt konstigt annars. <hör> Han värderas idag till 1,2 miljarder. Mm. Sen kommer jag tycka att de summorna är helt absurda. Men, uh, men de speglar ju ändå en marknad ja, som ja, har blivit satt upp. Uh, Absolut. De, men det är ju inte så konstigt. Han är ganska överlägsen. Ett kan jag tänka mig. Och sen, Egentligen sen Luis Viggo gick till ja. Real Madrid det där det har det där eskalerat. Men sen kan man också tänka sig att det finns ju ett mått, alltså det är många faktorer som väger in när en spelare ska värderas, och bland annat är ju att både Messi och Barca är ju ovilliga att släppa varandra så att säga, det kommer ju aldrig ske förmodligen så att Nej. det är väl en bit som väger in det skulle ju inte ens räcka med 1,2 förmodligen liksom. Nej, han, de övervärderar honom för att de inte vill sälja honom, så är det ju mm. även om, ja, så är det ju. just, han, just han är inte så intressant, det vill säga att han man bör väl nämna att han är detta, och det är väl helt enligt boken mm. Men lite, lite intressanta notering är att vi hittar Slater på en 36 plats eh, värderad till 280 miljoner. Det är alltså en miljard mindre än... Eh, Men jag tycker inte att det är så konstigt. Det är inte så konstigt, absolut inte. Men om vi tittar på vad det finns för sällskap runt omkring så tycker jag det är noterbart att Luis Suarez idag eh, noteras till bara 270 miljoner. Mm. Och han kom ju till, till Liverpool för eh, någon slant eh, där omkring, va? Eller ja, lite, lite under tror Men... Eh, där kan man ändå se att han har i, på ett annat sätt, han har ju skittekung i, i Erdvise, liksom som en, en liga som inte ses med allt för stora ögon, tänkte jag säga. I, i holländska ligan alltså. Eh, Medan han nu har lyckats visa att, att han pres, kan prestera i Premier League. Där kan man ju tänka sig att han borde i alla fall höjt sitt marknadsvärde med 100 miljoner Ja, det rimmar ju inte riktigt när, man, när, när det börjar skrikas alltså, och det börjar talas om att han vore världens hetaste spelare just nu och alltså, sen har ett transevärde på 270 miljoner. Då vet man inte om det är någon br brasiliansk rivalitet som spelar in det till den uruguayanska pojken. Mm. Mm, kanske. Eh, så det är noterbart. Men också noterbart att Nani värderas högre än Luis Suarez. Nani är ju iskall just nu. Mm. Ja, han har väl varit i... Han kom ju in och gör lite bra, han, gjorde någon, han vände i någon match där, han gjorde ett, ett par bollar mot, vad var det? ett par omgångar mot Sunderland, och så. Men det, Och är att det känns som att Nani är fortfarande där, där, där Christiano Ronaldo var när han var 19, det vill säga sjukt spännande lovande spelare men, med konstigt humör och för mycket felaktigheter, tänkte säga, med, med lite slängningar och lite sådana grejer. Uh, och har väl avstannat han har ju, det, var ju, det, har spekul det spekulerades väl i att han skulle liksom gå i Ronaldos, Ronaldos fotspår på något sätt Vilket han ju absolut inte kan hävdas ha gjort uh. Det är lite tråkigt, han kommer väl inte bli den där Extremt briljanta spelaren som andra kanske hade hoppats på Nej Och sen vidare så väl, måste vi väl den här veckan lyfta fram Falcao Uh, han värderas faktiskt femma på den här listan till 483 miljoner mm. men om jag är helt rätt underrättad så har han en klausul som gör att man får, man får köpa ut honom för uh, minst 60 miljoner euro mm. vilket gör att den här värderingen är helt skev. Ja, men är det inte också ganska rimligt att sätta ett överpris jag vet att uh, de portugisiska klubbarna jobbar väldigt mycket så. Mm. Det har ju hulkspelare uh, och, och liknande haft uh, en miljard i utköpsklausul och sen har de ju de, det är ju också för att säkra upp att, att en spelare eh, helt president inte blir helt magnifik och de har en lite för låg klausul. Kanske Lex Dembaba i Newcastle mm. som har lite för låg egentligen klausul för sitt marknadsvärde. Eh, de, de säkrar ju upp på så sätt att de inte ska gå till ett underpris. Visserligen sant, men ser så. man till hans eh, nuvarande status så är det ju väl att tro att de kommer få lösa ut klausulen för att få tag i. Oh, ja. ja. Ja, just nu känns det som Falcao. att Atleticos värde av, värdering av honom är ju, känns ju mer rimlig eh, på något sätt. Kanske lite lågt. Gör ja, ja, man har fem mål så då, då är man ju värd mycket pengar. Han, var, var, han gjorde en bra fjolårssäsong också och mm. diskuterade redan där att han skulle iväg. Och det, var, det var både snack om City- de andra stora drakarna, ja, så att säga. Det är, ständigt av, det är ju någon ja, av... Chelsea har ju faktiskt en representant nere nu i Madrid, läste mm. jag. Det, men det är ju någon av drakarna som kommer att köpa dem. Chelsea kanske skulle vara... De behöver väl en riktigt renod, renodlad striker nu när det tar oss inte... Han gjorde ju på par mån men han är ju inte så het längre. Nej. Han börjar bli het. Han börjar bli het, men ni, han kommer ju aldrig göra någon liverpool karriär så, så bra som han var i Liverpool kommer han aldrig bli i Chelsea. visst är sant. Nej, ja, men... Spanien är väl då i alla fall att kul med såna listor. Men vad har de för värde egentligen? Länsvärde har de. Mm. Det är väl det de har. Det är roligt att kolla på. Men det har väl inget rejält värde egentligen. Men om, vi, om jag ställer frågan. Jag ser ju två ganska unga. Väldigt heta. Eller kanske tre. Då, med, om vi inkluderar Suarez, så här, strikers. Som kommer att eh, lämna. Och då, då tänker jag också på Cavani. Och Falcao lite i samma fack. Vad mm. hittar, hittar vi Cavani? Cavani hittar ju faktiskt... Eh... En, en bit längre ner på listan. Mm. Uh, och han uh, värderas runt 300 miljoner också. Mm. Lite, mm. Lägre än, lite lägre än Nani vilket mm. kanske ska lyftas upp. I ja, för där känns ju, han är också spelaren, han, han visade ju här mot Dnipro Trenesk här om UEFA-omgången att han också kan göra, han gjorde väl fyra mål den matchen tror jag, men han har också i den här Kau tendensen att verkligen kunna bara spotta in mål. Men också uruguayan så att det, mm. det kanske är någon brasiliansk där som inte... Brazilianer som gjorde listan kanske undervärderar dem lite. De ser ett hot. Ja, det kan vara så. Nej ja, men det är kul. Det, det, finns, ett, det, finns, ett, det finns ett värde i de här listorna. Ja det gör det ju klart. Så det var väl min spaning den här veckan. Hur ser det för dig i målen? Eh, jo, alltså jag har ju spanat enormt mycket på, på Falcao just eh, den här veckan. Jag såg matchen igår och eh, blev imponerade över den här grabben. Eh, Falcao som spelar i Atletico Madrid. Och igår så mötte de... Eh, nu blev det järnsläpp här. Eh, de, han, Deportivo La, Deportivo La var det. Och eh, han gjorde... Det stod 1-0 men sen började ja, Falcao Show. Och han den, gjorde fem raka mål. Monstret i Real skulle man kunna säga. Ja. Eller Monstret i, Monstret Madrid, i Madrid minne. Mm. Och eh, nästan... Alla hans mål kommer ju till på ren och skär vilja känns det som. Kanske minus straffen. Men han, han river och sliter och han stångar sig förbi alla försvarare och liksom trycker in bollarna i nät. Det, det är den här typen av, jag vet inte, vem som och annars har den här grejen i, i fotbollsvärlden. Rooney har ju också den här riv och slit och kämpar och Det är väl kanske därför han kan komma in lite bra i Chelsea som en drog bara mm. substitut. Ja, men jag Exakt. gillar sådana spelare som är just så inte är så mycket flärd utan det är bara rakt på stenhårt, men han har ju tekniken också. Han är ju ganska komplett spelare. Nu. Han har spelat hockey, han har spelat i Kanada ja, kan jag säga. Ja, lite så. Men, men också eh... Han är ju ganska kort i rocken ändå för att vara en världsklassanfallare. En till Men, men han är ju fortfarande jävligt duktig. I, alltså han är ju stark och han ja, har bara spännande. Han är han, ganska målt mål på huvudet också. Han kanske är en liten Henke Larsson typ. Han löper rätt, står rätt. Mm. Han Nej. har blicken. Jag ser inte mycket svaghet hos honom nu. Så det var min spaning. Men jag har också en liten rekommendation. Och jag tycker att eh, ni ska kolla Offsides eh, julkalender faktiskt. Eh, www.offside.org. Alltså fotbollsmagasinet Offside. Det känner inte de en... till. Vad är, vad är det man kan läsa där? Eh, de, de länkar stjärna, stjärna Youtube-klipp relaterade till eh, siffran på dagen typ tionde tror jag eh, i princip så. Men det kan vi länka på hemsidan efter <kör> efter sändning. Så, så, så, så. Eh, och lite vad jag rekommenderade också var för att dagens eh, lucka innehöll eh, en liten favorit som vi har snackat om tidigare i, i samband med att han la av Jimmy Bullard. Ja, ah, Jimmy Bullard är legenden. Som visade best-off eh, klippar. Det, det är inte så, så märkvärdigt. Eh, Youtube-klipp på fotbolls eh, grejer, men det är jävligt kul Se. Jimmy Bollard var väl ingen, alltså ingen briljant fotbollsspelare men en briljant person. Han var en briljant fotbollsspelare, han var mellanslag till och med, Simon. Ja, fast han var inte så. Han gjorde ju ingen raketkarriär. Eller, han skulle väl kunna bli ett briljant men han var ju skadad så himla mycket. Han hade problem med knäna. Ja, jag har en, en fulham vän som blev förkrossad när han gick till Hull. Uh, Hall heter han förstås. Ja. Uh, när de gick upp i Premier League. Bra engelska, den Det är ja, kul. Typ Fann dåligt. Svenskt uttal, Hull. Stav, Stavas ju så. Han gick från fulhamn till Hull. <laughs> Härligt. Uh, han har avslutat karriären i MK Dons, förresten. MK Dons. Som, vi, som var spåningen förra veckan. Ja, FC Wimbledons. Uh, uh. Bittra rival där, precis. Jag vill ändå försvara man och säga att du har ett skönt uttal på Milton Keynes där också. <laughs> MK. Ebbott Lundberg med Soundtrack of a lives levereras som alltid med Ett låten Where is the Rock. Återkommande. Ett stående inslag som ja. vi också brukar påpeka. Ja. Eh, Vad är det? vi i Europa nu? Nu ger vi oss hän till de brittiska öarna och eh, vi börjar i London, denna magnifika storstad. Jag, tror att du, jag misstänker att du ville prata lite Arsenal-West Brom här. Ja. Jag Försvara ditt lag med två filmningar i matchen. Vi, vi hade en liten lite här på tåget och du, du hade någon teori om att han kanske blev nuddad med dobbarna där lite. Jag tycker att det var väldigt konstig teori. Ja. Jag, jag är helt inne på att han filmade. Det tycker jag att han gjorde. Men jag tycker också att, att det var väl, eh, väl de var väl övertydliga med att, att det var inte var någon kontakt. För det tycker jag är nästan omöjligt. Man vet ju hur lång en skruvdobb är. Har ni haft skruvdobbar på er grabbar? Jo, men det är ju en petitess, man. Det, ju... det kan ju fortfarande vara en touch som gör att han får känning. Alltså, det är ju fortfarande kontakt. Jag håller ju med om att det är en filmning. Så mycket, jag, jag tycker det är, det, är, det är ju... Det är ju en solklarfilm. Det är klart det inte är någon ja. kontakt. Han bara dykar. Ja, det är det är jag är lite på. Det, är fortfarande, det kan ju fortfarande vara kontakt trots att han filmar. Ja, mm. försöker hitta någon gillande medelväg där. Ja. Jag, jag vet inte, jag, jag men köper inte det där argumentet jag... överhuvudtaget. Jag köper att det inte var, det inte var någon kontakt potentiellt men jag säger Nej. att det kan också vara det. Ja, vi lämnar det nu. Det gör vi. Eh, matchen slutar 2-0 efter att Arteta har gjort eh, två straffmål. Mm. Ja, men är inte förvånande. Nej. Arteta som alltid hade 20 straffläggning på alla möjliga managerspel. Mm. Men det är också väldigt intressant, för han, eh, han var ju... Eh, han missade ju senast eh, straffen begav sig och det var ju i 93 minuten den gången eh, mot eh, Tottenham va? Nej, mot City. Fan var det? Det var ju någon annan toppmatcherna i alla fall. En match i alla fall som man inte får missa en straff i. Ja, verkligen så här, i sista det var och, och därför var det ju lite stiligt att han kläffade fram och, och la två väldigt fina straffar jag lite mod att göra det efter att ha missat och sumpat en straff. Mm. Men det, det, det snackades väldigt mycket om, om Casolas filmning, ja, såklart. Eh, och det har även snackats om det här med att man ska kunna gå in och stänga av spelare efterhand. Va, vad säger ni om den biten? Alltså, jag hatar ju filmningar väldigt mycket. Alltså, den här filmningen kanske man inte skulle gå in och stänga av efterhand, men de här bland annat extremt tydliga filmer man ser verkligen hur han kastar sig och det, det är liksom en meter mellan mm. försvaren och anfallaren eller vad man, vad man nu, mittfältaren, vem det nu är då tycker jag faktiskt att man ska kunna gå in och stänga av för att det är så medvetet och så jävla dålig karaktär så det är sanslöst, jag blir arg och irriterad. Eventuellt kanske gå in och korrigera in ett gult kort som, som det är det, det genererar ju i, i spelet som det är. Jag är lite tudelad i frågan för jag tycker nästan att på något sätt det tillhör det spelet också. Det är lite där att... lura domaren. Ja, det är på något sätt så... Nu vill jag inte lyfta fram Stoichkovs metoder i VM94 och han tränade filmningar på träningen ett par veckor innan. Men jag tycker ändå att gå in i efterhand och börja vifta med ostskivan. Ja, är väl kanske. Och kanske inte stänga avspelen, men jag tycker nog att... En riktigt ful filmning kan rendera en varning efter den. Är det en rivaldo filmning nu? Ja, ja, den är ju fantastisk. Den är ju alltid rolig jag, att jag hålla tycker på. Att det skulle till lite konst också. Alltså det, det finns visst det är inte kul att få en filmning emot som man kan, man kan ju rasa över mindre saker, men mm. eh, någonstans så tillhör det. Med en bra domare, med bra med uppmärksam domare så... ja, kanske du kanske förhör mig för man får ju en härlig frustration när, när det går mot en. Då blir man ju så förbannad så det är så när man, det går mot man ett, mot en Man blir i Förbannad. förbannad, förbannad. Ja. Ja, men, om det går emot en egen slag. Men, men om man, man, man har en spelare som filmar till sig straff för sitt eget lag. Då sitter man där och hånler lite. Det är en jävla härlig känsla att sitta hånlig. Jag är det inte det vi vill åt lite? Ja, precis, man, man går ju inte in och stänger av Thierry Henry i, i, i VM-kvalet. När, när han tar med sig handbollen och gör mål mot Irland. Och det är ju ett lika stort regel, liksom, vidrighet, Ja, kanske, Jag vill åt lite mer den känns känslan att fotboll är inte en ekvation. Det är inte matematik vi håller på med. Det är en konstform. Mm. Tolkningar för det, fin det finns så många steg, alltså, jag vet filmningar är ju så är en sån grej som är väldigt het, liksom. det, är en, det är en potatis som, som få kanske våga ta i men, men det, det är så uppmärksammat, det finns ju så många andra bitar i spelet som också borde stävjas, alltså, det, det är tidslöseri, det är liksom det, det är många andra aspekter som också kan stävjas handboll till exempel det, det kan man ju, det, det, det tänker man inte på, det ska man gå in och stänga av i efterhand. det gör man inte Uh, så men, därför nej, kanske, men då, filmningarna jag, kanske inte, är, De kanske har fått för stora proportioner egentligen. Ja, men Jacob, jag, jag är nog lite inne jag, jag tror att du köpte mig lite där. Jag, jag so, köper nog lite faktiskt för att Det är ju det som gör att fotboll så himla roligt Att diskutera egentligen Att det, är som, att det inte är perfekt att domaren gör en misstag det, det är det som gör det roligt det, blir, det finns något att prata om Man blir arg, mm. man blir det lite, det lite levande ja, precis. Och, precis. Offside, det är ju samma sak Det, det, det korrigerar man inte efterhand Då låter man ju, ja ah, det var en miss av domaren Eller det var liksom Si eller så det, det är ju sånt som tillhör spelet det, det blir fel ibland Och ja, det gör ju att man liksom Men för, ska vi avsluta det och säga att rör inte, Låt fotbollen vara som den är Låt den mänskliga faktorn spela ut sin rätt mm. Ja, och därför säger vi också Att man ska få, då, eh, vad heter det? Målvakten ska kunna få ta upp bollen På hemmatspel Och eh, springa med bollen Var det inte så för i världen att man fick, typ, målvakten fick springa med bollen Hur långt han ville på planen Jo, det är... jag vet inte. Det... <laughs> Nej, <laughs> jag skojar givetvis. Det, vi ska inte hålla på och kladda i regler som inte, som inte finns. Men eh, vi, vi håller nog det som det är, tror. Jag. Det ja, är... men det, för, att, för att avsluta det där måste vi också poängtera. Ska vi börja utreda om det är filmen, eller inte så ska vi inte göra det i bildspelsversion på Sportbladet. Nej, såg ni det. det... Ja, vi såg att du var inne och härgat och klagat Vi såg att eller man Leander fick frispelet i kommentarsfältet. Ja, men det var ju så, un, under pågående match så la de upp en, ett bildspel av situationen där Casola blir fälld eh, eh, slash filmar eh, för att avgöra då, för, för att läsarna skulle kunna avgöra om det var filmning eller inte. Eh, då tänker man ju, antingen vill man ha rörliga bilder såklart, men har man inte rättigheter till det så kanske man kan lägga upp bilder, bildrutor efter varann i ett bildspel. Och det gjorde ju Aftonbladet. Problemet var ju dock att bilden som skulle visa kontakten, den eventuella kontakten, eh, var Precis innan Grant Holt, nej vad heter han, eh, Reed heter han eh, precis, eh, ska sparka till eh, Casola och precis sen när Casola ligger ner. Så man ser absolut ingenting av den situationen där, boll, eller där, där foten ska träffa eh, spelarens ben. Jag tycker generellt eh, Aftonbladet kan lägga av med sina bildspel gällande sport för de är aldrig bra. Nej, nej det är mycket, mycket märkligt. Aftonbladet slutar med det, det vore vår order härifrån. Eh, någon match på kupongen denna helgen som skulle sluta att 0-0. Vilken skulle det ha varit i så fall? Stoke, såklart. Ja, Aston Villa Stoke slutar ju såklart 0-0 också. Och Aston Villa är bäst på kryssa. Mm. Det, där spelar man inte kvar sig i ligan. De har ju ganska tight ner nu till bottenstriden. De ligger alltså på 15 poäng. Och det är... De kan alltså åka ner under sträcket idag Beroende på målskillan Där är jag inte helt hundra men ja, Precis om eh, Redding vinner idag va Nej det är imorgon förlåt är imorgon. Ja imorgon spelar Redding ja. När Sunderland och Redding eh, möts Så Sunderland kan dra ifrån lite där Och lämna bottenstriden lite grann bak på lite andrum och, Eller så kan Redding gå om dem faktiskt Och peta ner dem i total misär Så det kan vara en väldigt rolig match ska jag ska nog se imorgon faktiskt det är, mm. Jag gillar de här bottenstriden Det är alltid så mycket känsla Och nerv nervositet i det Exakt Uh, sen har vi ju även Southampton Reading, där Southampton uh, på något sätt uh, tar sig lite. Man får börjar lite blicka andrum. uppåt lite. Mm. Ja. Det är kul, att gilla South Southampton faktiskt. Det är, faktiskt. är alltså Punchen som gör mål för, för dem. Ja, Pension, han är det. Punchen, han är ganska spännande. Han har väl varit runt lite, har han inte det? I jo, i... han har varit varit runt lite och han har varit uttagen. Nu såg jag en av bloggarna på... In i veckans lag så att det är lite medvind på St. Mary's för mm. The Saints. Just det. Eh, medvind är det även för en viss spanjor och då tänker jag inte enbart på Benites utan eh, skyttekungen Fernando Torres, eller? Mm. Absolut. Nå, kanske. Två baljer i helgen ja, det... och två baljer i veckan va? Han kanske börjar vakna, men som jag sa, sa tidigare, han kommer aldrig bli så bra som han var i Liverpool. Men det, jag, jag vet inte, jag gillar Torres ändå på något sätt. Jag, jag tycker det är kul att det går bra. Jag gillar inte Chelsea överhuvudtaget egentligen, men jag tycker det är kul att det går bra för Torres. Mm, han var faktiskt, det de jag såg av matchen så var han faktiskt ganska delaktig också i, i speluppbyggnad. Och han var med och, och lirade liksom. eh, sådär mot Sandeland då. Och eh, som sagt, Sandeland går ju sådär bra just nu. Det går åt helvete för dem. Så. Mm. Det är Martin O'Neill, jag vet inte. Jaha. Ja, det större tilltro till den managern faktiskt. På, på vår tes som vi tog upp för ett par program sen, på att det är managerns uppgift givetvis att plocka fram det maximala ur, ur spelarmaterialet så har ju han ett fint spelarmaterial att tillgå som vi också har nämnt. Mm. Eh, varför kanske det är dags att se sig om efter en ny manager? Ja, de ska nog ge honom till nyår i alla fall, men sen så kan det vara no risken att han ryker faktiskt. Sen kan han väl plocka Benito, ska Ja. kanske. Vi... Han kommer nog inte vara kvar till lägre till nyår heller. Så det... ja, vi är ju inga vänner av att sparka managers, men det känns ju som att det är någonting som måste hända. Det är i något som är fel där. De har, de har ett bra spelarkapital, men han får inte ut någonting av dem. Mm, så är det. Eh, sen har vi även QPR och eh, Wigan som kryssar, där QPR... Är. har en bättre trend än tidigare i alla fall får vi säga ja, det är det, att de är, lite poäng. det är nästan så att de är i form nu trots att jo, de ligger toxiska men KPR måste ju börja vinna de kan inte kryssa då kommer de åka ut ja det det krävs inget snilla för att, för att komma på men nej eh, Nä, men det, det, det måste ju sägas eh det, tycker jag. Det är lätt som att var, de var på väg att göra någon monsterraketkarriär här uppe. Nej, uppe i liga nej. nej för liga systemet. Nej, liga för helvete, Simon det Inga, inga monsterkliv som tas på Loftus Road ja, kan Vi ni. kan ju klargöra att de nog knapar in en poäng på Redding. Vi kan ju berätta hur det ser ut i bottenstriden, även om det är kanske svårt att ta in, så här, inte visuellt utan liksom ljudmässigt. QPR har sju poäng och är sist. Reading är näst på nio poäng. Sen är det Sunderland som kommer på tretton. Ja. Och sen ett gäng eh, på femton poäng. Eh, Wigan, Villa och eh, Southampton. Mm. Så det är Sunderland, Reading och QPR som just nu ser ut att vara eh, på väg ut. Då. Så en tre poängar för Redding mm. imorgon betyder ju egentligen att de tar sig över sträcket och putt, eh, puttar ner Sunderland mm, Det gör det inte utan Reading har nio poäng. Det är, nio, san, fan, det Sand, det är Sunderland som kan klättra förbi de här femtenpängslagen ja. då, Villa Wigan och Southampton. Jävlar, vi, vilken ingenjör de är det? Vilken matta. Ja, men det är just det jag säger. Det är svårt att tänka kanske vi gör ja. när de här poängen hittar Sorry guys. Swansea-Norwich är en väldigt det är två ganska formtoppade lag som möts och Swansea har hemmaplan. Eh, hur borde detta ha slutat? Det borde ha slutat med en hemmaseger. Mm. Vi har ju, ju lyft fram Swansea som ett lag, men det, dit kommer man inte att hämta tre poäng. Nej. Och jag satt och slet mitt eventuellt inte närvarande hår eh, över att ha spelat på Swansea denna matchen. Slet ditt brösthår. Eh, ja, precis. Och med 0-3 i halvtid i Norwich-favör så, så var det ju helt kört. Men de, de skakar, ju, skakar ju till där. Men matchen slutar ändå 3-4. Eh, Norwich. De får ändå lyfta fram Mitchell som fortsätter producera. om nu går upp i eh, skitteligan. Enligt mig, årets värvning. Ja. Sjukt billigt. Där, det är nog mycket tack vare Laudrup såklart. Han ja. har ju som sagt haft honom tidigare då i, i Mallorca. Det var, eh, varför han kunde liksom se potentialen i honom. Det är himla kul att det går så himla bra för dem. För man man Re Real Ovedo. Mm. Just det. Och inte annat, det är det himla, himla nice också att det går bra för Swansea. Det är, även att de torskar nu så är det ju jävla roligt lag. Mm. Och Norwich, The Canaries, är de kul att titta på. De gör ändå fyra mål nu. Det är ju jävla hänger, men, Det är ja. ju långbollar. Mm. Swansea är ju lite mer älskvärd. Därför de spelar ju på marken och snabbt och roligt liksom. Och så jag såg just det att apropå Erik Niva så var han ute och sa, berättade här om... Bassongs formtopp. Han har gjort eh, tre, tre baljor nu på, på kort tid. Mittbacken Bassong, alltså mm. som tidigare gjort ett mål i sin karriär i princip. Eh, ja, snyggt där. Men eh, den stora matchen i helgen. Den ägde rum på Etihad Stadium. Manchester Derby. Mm. Såg matchen. Det var väldigt. Jag tyckte, jag tyckte det var en bra match faktiskt. Mm. Även att det sjukt besviken på Mario Balotelli som var osynlig. Menar jag menar är osynlig. Han var, gjorde in, inte ett rätt nästan. Nej. Blev således utbytt också. Om han var hulken i, i, i EM så var han den osynliga mannen igår. Ja, man säga. inte alls bra. Nej, men, men det är också så här. Jag tycker att gör ju ändå rätt som spelar honom. För det kan hända vad fan som helst. Och i sådana här stora matcher så kan ja, det bli jag håller, jag, jag håller inte riktigt med det. För Aguero och TV har ett väldigt bra samspel. Mm. När Balotelli och... och och Aguero spelar så spelar Ballotelli längst fram och Aguero får springa och jaga boll och möta hela tiden. När TV är inne så är det TV som möter boll. Och då får man fram den här briljansen i Aguero när han har sina smarta löpningar och får eh, djupligt spålarna in i straffområdet och kan dra sina gubbar och göra mål. Han, man får ut mer av Aguero när TV spelar. Mm. Men han kanske gör, han gör väl i alla fall rätt som, som sätter Dzeko på bänken från ja. Det är ju den briljanta supersubben. Den ofrivilliga supersubben. Och det var ju, det kom en fin boll till han bara sekunder efter han hoppat in som han var nära att brösta ner och skjuta in. Men det gick inte riktigt. Men han gjorde faktiskt ett bra inhopp också. Ja, men ja, man får ändå till så att man såg verkligen skillnader. tvs kom in, det blev ett helt annat, mm. helt annat tempo. Ja, verkligen. Han var men ändå, ändå ganska sjukt att United gjorde första mål för matchen var helt i city den första kvarten. Det, det var egentligen första anfallet med United hade. Mm. och eh, Rooney får till en riktig sork dödare som letar sig in i, i bortre hörnet där det ställde Hart totalt. Eh, och, och då blev det ju tände United till och klappade till. Rooney klappade till ett till mål till. Det blev hans 150 i karriären. Mm. Det är en fin sida som bryts nu <gör> utifrån Manchester City set. Ja. Eh, de har inte förlorat hemma på två säsonger va? Mm innan det här. Tyckte du att ja. förlora mot RK-rivalen då då? Jag läste faktiskt inför matchen i Expressen så Svennis är ju gästkronikör i, i Expressen och eller om du har han har ju en ghostwriter, han, jag tror inte han kan skriva så bra. Nej det är, omöjligt. Det är nog omöjligt jag vet faktiskt inte, men, men han, han var ju mycket skrytsam kring det här med att han vann tre möten av fyra med United eller något sånt. Uh, varav två då i, uh, i City och någon i Lazio i cup uh, kuppen eller något som liknande. Right, right. Det var ju så han skulle ju på något sätt diskreditera så här slår man United var väl hans uh, det var väl kranicke ut på liksom. Han börjar han sitt värde själv snart. <laughs> ja, ja, han var väldigt skärmigt faktiskt. Men uh, matchen slutade 2-3 efter att Van uh, Persie lagt en fin frispark. Ja. Och jag vet inte om ni såg för alltså det som föregick målet. Det är ju det är ju Klichy som inte vågar spela hem till målvakt. Istället ges ut på någon konstig dribblingsrädd, tappar boll, river ner eh, spelare och det blir frispack. I 90-någonting. Någonting någonting. Så dumt! Ja, det var också dumt, men Nasrids eh, beteende i muren där var ju också absurd dumt. Han står och gömmer sig bakom jag vet inte vilken spelare nu som han står i, i, i muren, Han står och gömmer sig bakom honom. Mm. När skottet kommer Slänger han upp sin fot och touchar bollen. Vilket gör att den får den här läskiga banan ner i bortre. Ja. Fruktans, alltså, hela Citys försvarsspel havererade inom två minuter. Ja, där alltså, man... så, så, så där kan man inte göra när man står. Han står verkligen och gömmer sig och sen ska sparka bort bollen. Nej det finns nog både för och motspråkare till muren. Jag vet faktiskt inte. En målvakt skyms ju också av sin egen mur. Uh, ja, han, han hinner ju inte reagera lika snabbt Som om han hade sett skott uh, Nej men det här han hade ju aldrig Bollen eh, ändrar ju bana jättemycket Nu tack vare den där Nasiris karataspark mm. där uppe i luften Som var absurd Så jag, jag undrar lite så här: är det värt att ha mur? Det där har jag väldigt många gånger också eh, Förmodligen är det värt att ha mur För jag antar att det finns de som har bättre kompetens på området Än vad jag har mm. någon, någon jävla tycker. Men det, någon det, jävla Visst fan ser man att muren ställer till det ganska ofta oroväckande ofta. Jo, visst, mm. men ett, ett, ett skott på närhåll håll så måste, alltså, du, ska du, du måste ju ha någonting i vägen. För att har du en slatan eller en rooney eller en Van men sen Man får nyansera diskussionen och säga att muren har ju också en annan form av uh, funktion i det att det avstar minst... ju. Uh, då har du har ju kunnat utnyttja ett avstånd på ett helt annat sätt ja. med en, utan en mur. Plus då står såklart att den den skymmer även för skytten en, yeah. en stor del av målet framför allt när, sig, och går, ju när mål du kommer. Och det kommer. det är ju oftast det, det är vanligt att bollen går i muren att den går i muren och i mål. Mm. Så att den fyller ju en funktion som ska vara där. Så vi ska inte av, avskaffa muren nej. heller då. Okej. Okay. Då är man på det här också. Uh, Everton nej förresten, uh, såg ni uh, firandet efter målet? Det är ju ytterligare en Pajas Ja, det supporten som, eh, som sprang in där. Ja. Han, han ska ju skriva ett brev till Mr. Ferdinand nu. Han mm. sa att han har skämt ut sig. Inte, det känns lite som att... Är det så nya, en ny form av någon jävla Big Brother rise to fame? liksom Att springa in på de här jävla arenorna och bete sig som en idiot. Men det som framförallt föregick in eh, streakandet så att säga var ju att han, eh, han sulade ett mynt i pannan på honom. Ja. Så han fick eh, blodvite. Ja. Uh, vilket ju såg ganska otrevligt ut han ja. skulle, men, men å andra sidan gesten, Ferdinand gör in, det är ingen, eller det är ingen schest i det, bemärkelsen men han hetsar ju, Manchester, de firar ju framför Manchester-publiken och han liksom håller på att ska rycka upp tröjan och visa brösta sig. Jo, äh, men ett inte till huvudet är väl inte... Nej, precis. Men det är, ja, det är ju dumt. Det finns ju regler i domans bok som säger att man ska inte uppvigla ja, äh, mot publiken. Det har ju till exempel Pernones Arche i äh, Bromma-pojkarna fått äh, erfaren när han fick sitt andra gula åkt ut mot Bayern till exempel. När han het, enligt domaren då hetsade publiken äh, efter sitt mål. Ja, nej men det är klart. Men ja... Det är klart att det, men jag det jag, kan, jag kan absolut inte minns men jag kan också för, förstå att, äh, att att man gör så att äh, jag menar ett headset där det är klart man vill Man uppgång. tänder till man, ja. man lever med det är klart man gör. Uh, vi kanske ska nämna också att uh, Everton Tottenham slutat 2-1 efter att Everton vänt matchen på tidigstid. Ja, vi vill lyfta fram Gjelavic återigen. Jag tycker han är en Briljant ja. Ja, är, är Han som mycket står för smart värme. Han, han kostade inte så mycket när han plockar dem från Rangers och eh, har gjort succé sedan dess verkligen. Ja, nej, och PNR har de också plockat tillbaka eh, från just. Tottenham. PNR har åkt lite karuseller. Mm. Men i Everton får man väl säga att den stora generalen det är ju falla in. Han är ju grym. Vilken form han är. Han är grym, han är. Det är han helt är marisk, grym verkligen. Han är mm. grym. Ja, men det är kul lag i Everton. Spännande ja. lag. Och de har egentligen haft jävligt spännande lag i. Ja. De har ju alltid haft en så dålig start. på säsongen där är ju alltid gått så jävla dåligt var Ja, Eller faktiskt. höstsäsongen. Är det. Ja, precis. Höstsäsongen. Det är, det är lite de, kommer, där... de kommer igång på våren. Men det är, det är Wigan och Everton som är de lagen som är vår lag. Men nu har ju Everton på något sätt visat att de vill vara med mm. hela vägen. Nu ligger de på den prestigefylla fjärdeplatsen. Mm. Vi får väl följa den utvecklingen. Ja. Intressant mm. också att eh, lokalkonkurrenten Liverpool. Ja, jag tänkte precis komma in på den. Ett lag som också aspirerar på de höga positionerna men inte... Är där i, till närmösevis. Men West Ham lyckas inte ta ytterligare en skalp. Även om de är nära. Eh, Liverpool vänder och vinner till 3-2. vinner på ett självmål tror jag. Mm. Och även eh, Josef Cole får göra mål. Mm. Det var länge som man såg honom göra någon nytta. Joe Cole, den gamla Chelsea-liran. Han har hånat sig ett tag men nu får han, uh, får han svara upp sina belackare. Uh -huh. Och gör väl också dessutom mål mot sin moderförening va? Absolut. Ja, mm. Men det är många talanger som kommit från West Ham. Ja, då är det ju dem och... och uh, Southampton och kanske även just då Everton som vi snackar om. De har de lite av så talangfabriker. Uh, Rooney kommer från Everton. Mm, det är kanske du, värt att första tegas. mål där. Ja, de visade det nu i studion i och med, att, som 16 I och med sitt 150-åring mål. Han är ju yngst genom tiderna i Premier League att göra 150 mål. Då visar de hans första mål, vilket jäkla skott redan på den tiden. Bra klip, Arsenal hemma. Ola Wenström, i, vi har sett studion, påpekade dessutom att han ser ju likadan ut då som nu. Och faktiskt, han hade ju mer hår då och det har han ju nu också. Så att ja, jag... det är intressant eftersom den här eh, lilla behandlingen han genomgick där med håret. Att... Och nu såg jag <laughs> även, det, det kan så löjligt det här med, han hade någon form av ögonbrynspiling hade han väl genomgått, noppat om eller så här, Så han såg eh, förvånad ut på stod, eh, medierna vilka det nu var. Eh, och visade lite bilder. Han hade någon det säkert... är frugan som tvingar honom till det. Ja, det är det säkert. Det är Rooney Forever Young. <laughs> Alice B. med en natt Riktigt skön snubbe Väldigt skön <laughs> Vi tar oss vidare till Spanien tycker jag mm. och vårt favoritlag Malaga som återigen producerar och den här gången med besked Det är besked och det är 4-0 mm. Men det kan, kan det vara så att de, de har satt så mycket på Champions League och kört mycket reserver i ligan och nu, nu är det lite uppehåll i Champions League att de är, jag kör kan... full, full fart här nu. Mm, det är kul att se. Och uh, legenden Saviour och jag assist och mål. Målet var riktigt snyggt. Ja, det var det faktiskt. Och vi har en assistkung i, uh, i Malaga. Kan du mer om honom? Nej, det är alltså Diego Bonanotti. som är en argentinare på 1,62. Uh, Fantastiskt kortare än uh, Giovincotto tror jag till och med. Oj. Uh, och det är inte illa. <täusper> Men han är alltså den mest produktiva passningsläggaren i La Liga sett till assist per minut tror jag. Det är någon så här var fyrtionde minut så gör han en, en målpass. Det är strångt, han har nog god konkurrens där med Modric och Özil och de andra Xavi, lirarna. Gästa och Kul att det inte mm. är någon från de två giganterna liksom, ja. som eh, dominerar den statistiken. Och talar om roligt så är det väl också kul att Rocky Santa Cruz fortsätter producera. Mm. Ja, också ett ganska fint mål med framförallt fint förspel av just Bonanotte som chippar fram den Rocky Santa Cruz han ner på bröstet och dunkar i. Ballen. Det är Två väldigt... gamla gubbar där. Eller gamla gubbar, men Saviol och Santa Cruz där som har lite revival känns det som. Mm. Det där målet han gjorde, var, det kändes nästan som att det skulle vara på när han var i sitt S. Faktiskt. Kanske i sitt så. Ja. El Conecho. <laughs> den lilla kaninen. Xavier kanin. För er FIFA-spelare. Just <laughs> uh, Vall Valladolid är nästan uh, på väg att uh, chocka storstadslaget Real Madrid. Ja. Men uh, det gör de inte för uh, där har vi just Örsil som du var inne på. Ja, Frisparken. Som vände matchen och uh, gör även ett mål till. 3-2 till, uh, till uh, Real och de hakar ändå på. Mm. Uh, Men det, de, de har fortfarande bit upp. Mm. Det är ju det. Och även Atletico ångar ju på. Som, mm. vi, som vi nämnde i inledningen med Falcao då. 6-0 slutar den matchen. Mot det var mm. sjukt kul då om man kunde säga att eh, Atletico kunde ta och vara bäst i stan den säsong. Det hade varit, varit lyckligt. Då, då hade jag blivit lycklig. Det är ju smolket att de torskade derbyt såklart. Ja. Men det gör de ju alltid. Det är ju traditionsenligt. Exakt. Eh, Valencia har ju kickat sin tränare. Nu har vi ju snackat om. Och, ja, de, de går eh, de... för, formlaget eh, osasuna får man ändå lyfta fram på Pamplona. Har ju haft en väldigt bra... Det är rätt så relativt bra säsong med osasoneögonen bra i alla fall. <laughs> men Valencia vinner nu med 1-0 på bortaplan och ja det kanske är på väg att hända något där. Ja, men de, Valencia ligger, vill man ju ändå de... se som ett lag som är med där uppe. Men... Ja, det, Man vill ju ha dem i toppen. Var ligger de? Jag tror att de ligger i trettonde där någonstans. De, de ligger, de ligger långt ner uppe. i alla fall. Mm, mm, men någonstans. det finns ändå en del kompetens i truppen. Mm. Roberto Soldado med ett förflutet i Real Madrids akademi fick näta mm. Jo, men det, det, det finns mycket kvalitet där men det, Återigen kanske en tränare som inte riktigt fick ut 100% av en kvalitetsfylld trupp. Nej, exakt. Så det, det kanske är förändring där. Vi har även sett uh, att Levante som vi ju faktiskt eh, var tittade på för ett tag sådana här mm. med våra anhängare. Eh, de tvålade dit mallis med 4-0. Mm. Mm. Och visar att de ändå är att räkna med. Det är ganska intressant det där. För de har ett lag som inte ser mycket ut för världen, måste jag säga. Oberfemi Martins gör första målet och är väl kanske den profilstarkaste. Sen har de ju spelare som eh, Bajesteros eh, som kanske är ett någorlunda namn. Men det är ganska mycket åldersdigra... Eh, men det är väl just det där. De har väldigt mycket rutin av mm. La Liga-spel, de flesta lirarna. Var... Kan det vara en lagmaskin? Det måste väl vara något sånt. Mm. Det är väl något sånt. Jag ska inte säga att jag kan fördjupa mig så mycket i ämnet men det, det är helt klart så att det inte är stjärnglans. Nej, det är inte det laget. som, som präglas. mig. De ändå en del kul spelare så där som Garcia är duktig. Mm. Gör ett, ett par mål. Och Jean-Franc. Och David Navarro bland annat. Jag... Men det, man måste det är ändå... Man måste ändå älska sådana lag som inte har de här gigantiska stjärnorna och ändå är där uppe och... Nafsar i alla fall, giganterna i Nej, Men Jag andra, det. Dessutom för andra året i rad. Det var ju det som förra ja, året. Precis. De låg ju två ett tag förra året och landade väl någonstans där och fixade ju sin Europaplats där ja. genom eh, verkligen andra året i rad. Och det är ju det är ofta så här uppstickare som, som, som kommer upp. Som det var ja, men då Levanter där året och så har det varit eh, Osa Zona något som var på typ nosat. Atletic var ju ett, för ett par år sedan uppe som nu går ganska knackigt eh, Bilbao. Och även Sevilla går ja Ganska exakt. Knapp, knack, knack, knackligt. Det men men, men Levant är just laget som man kanske framförallt trodde var en one-year team på något sätt. One-hit-wonder, one för att det är till musik. Mm. Ändå gör det på andra året i rad kanske. Ja, det är kul. Det hoppas vi på. Men apropå Bilbao, de, här, de vinner alltså här mot Celta Vigo och vad, vad händer i klubben? Fernando Jurente har ju nu gått ut och sagt att jag kommer att lämna i sommar och vilket kanske förmodligen tyder på att de kommer att sälja honom redan i januari för att få några slantar för att mm. hans kontrakt gå ut sen. Uh, är han helt på marknaden fortfarande? Menar, han har, han Eller har är det just att... den här behandlingen som har gjort att han inte är helt längre? Ah, hans värde borde ju nu, nu har jag inte tittat innan till på min härliga lista här, men Nej. visst borde det ha sjunkit lite. Uh, vi har ju inte ett, vi har inte ett pur ungt uh, nylle att, att ha att göra med heller. Nej, exakt. Han är ju liksom 27 typ. Ja, jag tror han är lite pluste nästan. Nej, inte han kanske till och med är pluste. Eh, I vilket fall som helst så borde han nog dra iväg nu om det ska bli någon slant för mm. atletik. Och det som sagt, om inte han stannar kvar så måste den luckan fyllas på något sätt. Samtidigt som han har varit lite, han har varit lite ojämn i år. Då. Mm. Ja, ja, jag tror inte han har fått spela så mycket. Ja, heller lite. Han har haft en beef på grund av sitt att han har uttalat sig. Han, väldigt han har en Schneider-beef. Ja, precis. Wesley Schneider som ju ryktas på gång till PSG. Eh, vilken spelare som inte ryktas dit vet jag inte, men... Eh, Intressant i alla fall. PSG är en ständiga, eh, ständiga valet av byta av ämnen. De, de är de här klassiska FM-lagen. När man själv eh, är spelar footballmanager så lägger man ju till väldigt många spelare på sin önskelista för att hålla koll på dem. Det är PSG ungefär. De har lagt till de flesta spelarna på sin önskelista. Stära med den jävla låt på hela Spotify. Ungefär så. Eh, det sista matchen som jag tänkte nämna är kanske den mest uppseendeväckande tänkte jag säga. Men Messi tangerar först och sen går han även om, Rodi följer i det här kalenderårsfixeringsrekordet på nu ja. mm. 86 måljorda tror jag. Vi får, väl, vi får väl ändå där stämma in i den här kören och säga att det där tidiga rekordet, det var ju, det var ju någon form av ica rekord. Ja. Mm. Han har ju gått om det för länge sedan egentligen. Mm. Men nu är det alltså helt officiellt. Nu är det helt då. officiellt och det... De vinner hyfsat knappt ändå mot Bettis som är hyfsat starka hemma eh, ett två där. Men vad kan, mm. man, säga, vad kan man säga om den mässiga? Han är Nej, briljant. Det kan mm. inte säga någonting annat. Mm. Nej, jag, jag, jag, kan, jag, ingenting, jag kan inte säga någonting som, som är emot honom såklart. Men tittar man på honom så är han är ju en utpräglad målskytt verkligen nu. Kanske mer än vad han har varit tidigare. Han gör, igår så gjorde han i alla fall inte de här räderna. Som de ledde i alla fall ingen vart. Jag vet inte vart jag vill komma med det här. Jag gillar ju den här allround-spelaren som kanske Zlatan är som, är. som är så magisk på att sätta sina, spelare, sina medspelare i lägen. Medan Messi har den här tendensen att göra allting själv. Jo, men, men det är alltid den här diskussionen. Han hade, han hade kanske inte varit lika bra i ett annat lag. och ja, ja, ja, Men Vill man inte se honom i ett annat jo, lag? Jo, det är klart man vill. Men det kommer ju aldrig hända. Det är någonting man får tänka i, ja, fantisera om själv. Mm. Men eh, alltså det går ju inte att säga så mycket. Kolla på statsen han har. Liksom. Det går mm. ja, 52 ja, genre, liga mål, Generellt det tycker jag det är ganska tråkigt att prata om Messi. För det är bara hyllningar. Så att, mm. jag, det är jag, väl jag, just därför jag försöker skapa en viss Är Det så jävla just det Jag håller med dig, det, ja, det, alltså det, det, jag, det finns ingen... Det finns i, det finns det inga finns, spänningar. Det finns inget, det är inget innehåll i sig Ingen dynamik. Nej, inget, det är bara hyllningar. Och därför är det skitråkigt att prata om. jävla Jag tror vi tar steget till den gyllene stöveln istället. Landet mm. där det äts pizza och, och ravioli pasta. och härligheter. Det är och. ravanelli kommer från. <laughs> och även kungen eller prinsen av Rom, Il numero Deci. Han ja. gör två mål i helgen och där finns det ju många nyanser av härlighet. Birro fick or orgasm på Twitter också såg jag. Ja, och det är därför jag döpt min son till Totti. För fan vad han är jobbig. Francesco Totti, två mål för eh, sitt Roma. Och man hem en nio i gassetten, vilket mm. är högst anmärkningsvärt. Av en 35-åring dessutom. Mm. Äh, men jag, jag tycker om Totti ändå. Jag gillar att han har varit lojal till Roma i stort sett hela sin karriär. Det... Få spelare som gör något sånt. Och det är jävligt ballt. Mm, ja, han har ju tackat nej till diverse erbjudanden. Och framförallt eh, så har han ju uttryckt den här liksom, kärleken för klubben som få spelare ja, så, gör idag. Så, så, sådana spelare, visst han hade väl fördelsen med spottlåskan och så. Men som alltså, man kollar generellt så... Christian Paul så förtjänar det säkert. Ja, det gjorde han säkert. i jävla dansk. Men jävla vackert spelare. Så att, att, att han stannar kvar där i klubben han älskar. Det är strångt och vackert och poesi på något sätt. Mm. Och han är vacker i Ler Blasians fru också jävligt snyggt. Ja, det, kan mm. det finns med. lite om ni googlar upp henne. Det, kan är, kan det, Manuel, det är Manuel Blasis <laughs> uh, syster va? Manuel Blasis som spelade i uh, Juventus innan. Mm -hmm. Lite kuriosa. Uh, det kan bli tungt, tungt på den planen. Ja, det kan det nog <laughs> bli. <laughs> Nej, men att pika som 36 ni får vi ändå lyftas fram. Mm. Mm. Fantastiskt. Uh, övriga resultat. Det är lite anmärkningsvärt att Milan vinner med 4-2 mot Torino. Och det hade man kanske inte tänkt för tio omgångar sedan. När de var inne i sin värsta, djupaste svacka. Ja, de kanske är på väg. Ser ljuset i tunneln och mm. El Charavi. Herregud. Han Fortsätter producera. Exploderar. Vilken king. Men han också, har... de visar också mång mångsidighet när det är Robinho, Nocerino och Pazzini som gör de övriga tre målen. Nocerino mm. som fick gott göra laget lite efter en dålig första... Passning där som ledde fram till. Man kan ju se ändå, El Teravi gjorde ett par inhopp förra säsongen väldigt bra. Startade väl vissa matcher och man såg mm. att det fanns mycket fotboll i den killen. Alltså. Ja, verkligen. Spiden och tekniken, han är riktigt rolig att kolla på. Mm. Ja, annars får vi ju säga att helges viktigaste match rörde det verkar som hänger på Juventus i toppstriden. Mm. Och jag ska inte säga att någon är avhängd, men... Inter tog stråt ta alla inte tar tre mm. poäng. Uh, Fredrik Guarinsson, de värvade från Porto, lånade in redan förra året... Uh, gjorde första målet. Diego Milito på när ska han sluta producera? Gör andra målet och såklart Cavani reducerar. Ja, Man har ju det är också någon form av renässans där vi mm. ser. Han har varit lite tyst nu efter en den svacka bodde klubben och han två, tre säsonger. Apropå då förra säsongen, förra avsnittets fight om 2009 eller 10, vilket givetvis var säsongen Champions League-säsongen 2009-10. Det vill säga att de vann titeln 2010. Där var ju Milito i sitt livsform kanske, tillsammans med men, Schneider. Och året efter var det sämre, men nu, jäklar. Men kan det vara så att eh, inte kanske måtte bra av att missa Champions league ju. Jag har ju inte följt alla deras Euroleague-matcher, men jag kan inte tänka mig att de har ställt upp hundraprocentigt A-lag varje match i Europa League och på så vis kunnat vila sina, sina bästa spelare och köra fullt race på, på, på ligan och ta en Champions League-plats för att det är Champions League de vill till. De vill ju inte vara här i Europa League som är egentligen en värdelös turnering. Men äh, väldigt bra ändå. Jag, jag tror att de, de kanske känner på att missa Champions. Ja, möjligen. Men väldigt intressant att du är inne på det här med Euro League och dess meningslöshet. En morot, eh, en eventuell morot från Platinissi, är ju nu att eh, det eventuellt ska tilldelas en eh, direkt plats till Champions för vinnarna. Det tycker det jag är märkligt det. att inte det inte redan finns. Det är vettigt. Det är vettigt. Det, det, det, det, I sånt fall skulle det finnas någon, någon form av mening med ligan. Just nu är det bara, för det första är prispengarna ingenting. Alltså det är småpotatis potatis i, i, i, om man jämför med andra turneringar och ligor och, och framförallt Champions alltså det är egentligen bara en jag vet inte, någon skyldighetsturnering för alla lag som inte platsar i i Champions liksom. Ja, det... det är ju kul för typ svenska lager. Jo precis men det, det känns som att den inte ger någonting. Den, den ger ingenting just nu. Ja, för storlagen det är det ofta meningen. Man har ju bara sett på Juventus och liknande lag som har varit där genom åren nu. Att de bryr sig ju knappast. Framförallt kanske italienska lag har inte en tendens Jag att vet att det den här Italien. problematiken fanns lite med uefa för förut. Jag vet inte europa hur europa League den är finansierad och så vidare. Men att det nästan kostade mer än vad den smakade. Mm. Eh, även om man inte och vann det där. Mm. Så att, ja men det, det är samma pro problematik nu. Det kostar det kostar mycket med arenor och sånt. Jo, absolut. Jag vet, jag vet inte hur prispengarna ser ut. Och hela, nej, hela den dåliga prispengar. Avtalen. och säljer, säljer aldrig slut på arenorna. Det är alltid tomma, tomma stolar. Liksom. Slitna spelare, skadade ja, spelare. Nej, Det är bara att kolla på Newcastle som exempel. nu. Ställt, Newcastle har förhållit jättemycket på att vara med i europa League när det kommer till ligaspelet. Mm. Tädra spelare, skadar. Eh, nej, alltså. Om, om, om, de måste sätta antingen höja prisbotten eller genom... Eh, Champions-ligplats till vinnaren för annars kan de lika gärna lägga ner den där. Mm. Incitamenten saknas, ja. exakt. Uh, Juventus hade en tuff match i i Champions men vinner ändå mot Palermo borta. 1-0 Lichtenen gör målet. Uh, i, uh, I Ligue 1 som vi så ö. härligt säger så uh, TSG uh, uh, hakar på i toppen efter 4-0 mot Evian. Där Jarlind fick in fyra vattenreferenser. Evian är ett känt äh, dryckes, äh, flaskvatten. Så. Äh, Slatern ett mål en sist, Och äh, enligt tidningen i alla fall så låg han bakom allt. Han låg även på något sätt i alla fall bakom äh, övriga två mål. Passande nog så gick ju Marseille på pumpen. Mm. Och Lorient. Väldigt märkligt. Alltså, de får en straff och en utvisning emot sig väldigt tidigt och torska 3-0. Men ändå Marseille hemma mot Lorient. Det är märkligt. Däremot äh, Lyon de vinner borta mot Santet igen och det är ju ett väldigt hett möte. Jag, jag såg bilder från matchen och Santet igen är ju väldigt kända för sina tifosi. De har ju väldigt fina tifogrupper, väldigt bra publik. Mm. väldigt vacker inramning kring den matchen, men Lyon går alltså vinner och har ju på något sätt den här järnnäven kring ligapokalen. Sådär. Ja, det är fem poäng ner nu till PSG så att mm. nu får nu får rycka upp sig lite i hus då. Och sen går vi vidare till en annan svensk ut i Europa och då tänker jag på, eller två svenskar, på Pontus Wärmblom och Rasmus Elm som är julmästare. Härligt så. De leder ligan i under julupphållet. Jag mm. såg att ryssarna hade försökt se på en snygg banderoll på svenska, lite knäckig svenska. Mm. SFI-svenska ja. som ju säger på Socionopremien. Sådär vad det stod då? Det stod, ni är ni är Något för att de var en oslagbar duo eller något liknande. Oh, en Google, de hade kört en Google Translate. Ah, det var en svår Google Translate. <laughs> vi, vi säger så här. Tack för idag, grabbar. Eh, vi har inte så mycket tid kvar. Vi vill eh, säga att ni får jätte, jättegärna komma på vår eh, väljarnät på onsdag. Ja. 19.30 i Folkets hus. Det finns biljetter att köpa på u under lunchen nu kommande dagar. Samt i dörren på Folkets hus. Har ni något övrigt att tillägga under vecka efter den här veckan? Liksom? Nej... Vart? Trevlig fotbollsvecka. Jag ska hem och kolla på Newcastle-föreningen nu, mm. så att äh, ha en bra vecka. Ja, det säger vi väl. Michael, vi förlorar på Freda, tror jag. Ja, grattis Michael. Kul färg. Hej. Läger, läger, läger, eget fotbollsprogram.